Бачу, що у пана референта чудовий настрій. Чи не виграли пан референт часом в лотереї? А може, авансик усміхається. Хай ксенс не завидують мені, моєму гальненгумору. Це признання прихильніше настроїло Ілаковича до колишнього шкільного товариша. Свідомість, що ще хтось, крім нас, терпить не зменшує нашого власного болю, але, бодай, притуплює нашу заздрість. Невже ж і у вас справи стоять кепсько? Кепсько, делікатно сказано Сидорцю. Ілаковичу чомусь згадалась історія, яку колись на підпитку розповідав йому отець Нестор. Вийшло так, що, мандруючи по Карпатах, Нестор потрапив до одного газди на медобрання. Власне кажучи, було вже по всьому, і господар цієї нагоди по роботі частував своїх сусідів молодим медом, розведеним самогоном. Газдині не було дома, і тому за столом велася чисто чоловіча розмова. Господар дому, аби очевидно розвеселити гостей, вихвалявся своїми чоловічими успіхами. Запаморочений солодким трунком, він верс, що йому слина на язик несла, а гості для більшої втіхи ще й стали підбивати його запитаннячками, від яких стіни червоніли. Раптом відчиняються бічні двері з комірщини, і в них появляється господиня дому. Всім стало ясно, що Газдиня чула сповідь свого чоловіка. Що зробила б у такій ситуації інтелігентка? В найкращому випадку показала б гостям двері, а у звичайному заїхала б чоловікові по циферблату і побила б посуд. А як вчинила малограмотна, але обдарована природною інтелігентністю гуцулка – вона спромагається на блідий, як її губи усміх, і каже «Люди добрі, газди, шановні, що ви його слухаєте?» «Та мій Іван такий дурний, що як вип'є, то таке на себе наговорює, що якби хто його не знав, то подумав би, що то і є правда». Історію цю Нестор розповів Ілаковичу – Очевидно, щоб посміятися над Христиною за її ревності, з якими не могла дати собі ради. Але чому саме цей епізод з усього, що чув Ілакович від Нестора, спав йому тепер на думку? А як сензу подобається таке? По смерті Ільчука не було антидержавних демонстрацій на нашівщині. Ладні, пенкні. Ми подали реляції про спокій у повіті. Запевнили вище стоячі органи про благодійний вплив політики УНДО на маси. А тут рівно через тиждень доносять мені, що чиясь злочинна рука переіменувала з 10 на 11 цього місяця вулицю легіонів, найкращу вулицю нашого, на вулицю – ксенц повірили б – на вулицю Ільчука. А театр імені Сенкевича – це просто скандал. На театр імені Ільчука. Розуміє, ксенц – шито-крито, без великого шуму та диверсій. А минулого місяця потрапила мені до рук литючка, адресована кому – адресована до рядових поліцаїв. Отець Ілакович радий був би викласти свою справу, але не міг відразу вгамувати балакучість референта і тому спитав от так собі, «А яка протидія з боку уряду, Зипцю?» «Робимо, що можемо. Історія не зможе закинути нам, що ми у такий відповідальний час сиділи, склавши руки. Закриваємо читальні просвіти, гуртки сільського господаря, спортивні організації, взагалі всі організації на місцях, де виявляється вплив комуністів. Яких комуністів, Зипцю, коли КПЗУ розпущена? Сидорцю, я не такий наївний, щоб повірити у твою наївність в цих справах. Партія розпущена, а комуністичний рух, на жаль, придушений тільки в наших рапортах. Але що тут говорити, коли скажу Сидорцеві? Сама комуністична верхівка не здає собі справи, до чого зреволюціонізовані низи. Я дам Сидорцеві такий приклад. Одним з актуальних гасел комуністичної партії було «Геть війну з Радянським Союзом». Це тому, що верхівка, Сидорця розуміє, не вірить, щоб на випадок війни з Гітлером Радянський Союз міг вийти переможцем. А галицький мужик вбив собі в голову, що Радянський Союз не лише розгромить фашистську Німеччину, але й приєднає Східну Галичину з Волинню до матері Радянської України. «Я перепрошую тебе, Зипцю, але звідки ти знаєш, що собі думає галицький мужик?» «Га, подобається мені таке запитання». Я зараз скажу Ксензу, звідки я знаю. Маю достовірні, конфіденціальні відомості, що у селі Ставки дійшло до серйозних словесних старць між комуністами і їх прихильниками. Бо одні хочуть на панськім маєтку, коли Червона армія поб'є Гітлера, організувати колгосп, а другі хочуть радгоспу. Але ксенс, очевидно ж, не за цим прийшов до мене. Не за цим. Ти й вгадав. Намагався тепер держатися рідкого поміж ним ти, сподіваючись на сентимент, якого не було поміж ними. Я у справі свого сина. Знаю все. Треба рятувати мені сина. Референт від справ політичних з нерозумінням здвигнув плечима. «А вже ж тільки я не знаю, що загрожує твоєму синові». «Знаю все», – повторив членороздільно. Почав нервуватись, що Квасніцький грається з ним, а відповісти йому різко не міг, бо потрібний був Ілаковичу, як ніколи. А я ще раз питаю, що загрожує молодому панові Ілаковичу? Ілакович пояснив, хоч розумів, що Квасніцький прекрасно знав, про що йде мова. Секрет, який він мав з другим відділом, вийшов, я думаю, що при допомозі того ж таки другого відділу, назовні. Мого сина може чекати доля Мундика. Гм, і що ще Ксенс хоче мені сказати? Мій син мусить виїхати за кордон. Ксенс дійсно такий наївний у політиці? Паспорт, прошу, дуже, можемо дати, але чи він врятує твого сина від смерті, якщо вона запланована? Смерть. Слово це не виражає собою свого кошмарного змісту доти, доки воно не стосується наших найближчих. Отець Сидір мало зазнав радощів від свого сина. Коли підріс, душевний контакт поміж ними майже зовсім урвався, і оце тільки небезпека зблизила їх між собою. А про те, яким дорогим, рідним був йому той чужий молодий чоловік. «Я думаю, Зипцю, що?» Він відкашлявся. «Що ти, що ви всі разом подумаєте про якусь охорону для мого сина?» Квасніцький мусив подумати, що відповісти. «Я розумію, батька», – сказав згодом, як видалось Ілаковичу, «щиро». Міг би зрозуміти і товариша по шкільній лаві, але поступати, діяти, мушу так, як вимагає цього від мене моя посада. Скажу тобі образно. Потриманого товару ми не приймаємо. Охорона доти доки служба. А за кордоном твій син нам не потрібний. Але ж він... Ілакович відчув, як виступив йому піт на переніссі і чолі, але не хотів при Квасніцькому витирати його. Наразився на смертельну небезпеку в ім'я для добра польської держави. Про Шуксенза ми досить довго знаємось, щоб говорити між собою відверто. Те, що ти сказав, то воно трохи не так. Там, де пахне грішми, можна про почуття не згадувати. Безперечно, пан Ярослав Ілакович був цінний для нас ще й тим, що не кожного можна на таке діло наломити. ксенс не думає собі, що ми багатьох не перепробували, заки зупинились на його сині. Є такі завзяті бестії, що воліють, щоб їм ребра поламати – ніж їх характер надломити. А у сина Ксендза рідкісна гнучкість характеру. З такими прикметами він не пропаде і за кордоном, хоч є прислів'я, що влада любить доноси, але не шанує донощиків. Залишмо цицью філософію на потім. Славко в мене єдина дитина. І йому загрожує смерть. Коли ви його, як ти кажеш, зігнули чи зламали його характер, то за моральним кодексом співвинуватці його нещастя. Сидорцю, тепер я тобі скажу. Залишмо моральні закони на пізніше. Ми, мужчини, і завжди маємо справу тільки з повнолітніми. Твій син знав, на що йде. Хай буде і так. Це була з його боку політика дальшого прицілу. Політика? Референт запхав руки в кишені і кілька раз гойднув ногами. Я не зустрічав більшої проститутки, ніж політика. І це говорить референт від справ політичних? Це говорить колишній шкільний колега, своєму колишньому шкільному колезі. А втім, якщо мої слова пошокували Ксенза, то Ксенз може в іншому місці зробити з них вжиток. Мені не до жартів, Зипцю. Голубі очі отця Сидора підозріло зарожевілись. Квасніцький не помітив, чи, може, вдав, що не помітив психічного заламання в Ілаковича. Прибравши бадьоро-привітний тон, яким привітав був гостя, сказав, потираючи руки. «Паспорт як буде, прошу Ксенза, а щодо особистої охорони сина, на жаль, не можемо не тільки щось зробити, але й пообіцяти не маю права». «Ксенз здарують, але я чекаю службового дзвінка з Варшави». Він тицьнув Ілаковичу два пальці, делікатно попихаючи його до дверей. Яка ганьба? подумав Ілакович за дверима. Мене, Сидора Ілаковича, виставили за двері. І ще хто? зипцюк квасниця? Маєш рацію, мамцю Ере Ферльонер Алєс Ферльорен. Пожалкував що в цю хвилину не мав при собі револьвера. Знав добре, що заки заїде додому, то знайде причину, яка випросить його у смерті. Олена поралася в їдальні коло буфетів. Мариня викинула черговий коник. Як немає добробуту в домі, то нічого й порядки наглянь стримати в ньому. Коли без стукоту і привітання увійшла заплакана Меланія Річинська. Були то перші щирі сльози, що їх побачила Олена на очах Михайлової дружини. «Так, гелюню!» – хлипала, прикладаючи і без того мокру хусточку до очей. «П'ять кімнат на плебанії, а я, чи повірив би хто, не маю де виплакатись!» Перед учора так, у середу, так мені все допекло, що втекла аж на горище, але й там мене знайшли і ох ох, мало дверей не вивалили. А в усьому винен той Бовдур, Михайло. Йому здалось, прошу тебе, що я пішла туди вішатись. Такі то гаразди в мене. Ой, нема в тебе когутика. Будь так добра, гелюню. — Скажи Марині, хай мені заварить натуральної кави, але міцної. — Не треба, не треба. Я забула, що у вас не вживають натуральної кави. Тоді хай буде чай, але міцний, щоб аж червоний. Ох, — Ох-ох, голова мені розтріскується. Чекай, куди ти? Олена підвелася, щоб дати доручення Марині хоч з таким самим успіхом могла це зробити, не зрушуючись з місця. Дівка і так підслуховувала під дверима. Олена пішла сама заварити чай для Меланії, а Мариню нишком послала по Катерину і Теофіла. Після сумного досвіду з Христиною Олена не розкувала залишатись на одинці, з украй схвильованою Меланією. З цією творилося щось несамовите. Олена ще не бачила кузину такою, позбавленою будь-якого психічного гальма. Правду мовити, Олена з дня на день чекала гостей з Чугрова. тільки не Меланії, але молодих, які повинні скласти передшлюбні візити Родини молодої і при нагоді запросити на весілля. Реченець шлюбу з якихось там причин відкладався вже двічі, що не доконче було корисним для панни, яка вже була заручена. Коли увійшла Меланія, Олені відразу стало ясно, що з таким виразом обличчя більше годиться запрошувати на похорон аніж на весілля. Як же ж подалася Михайлова жінка за цей короткий час, відколи Олена її не бачила. Бідна Меланія не належала до людей, що їх обличчя старість облагороджує і по-своєму робить знову привабливими. Боже, якою благородно гарною була тітка Ладикова, власне, у похилому віці» як гармоніювало біле пухнасте волосся з матовим обличчям і широкими смолистими бровами. У Михайлової жінки заповідалося навпаки. Вже перші ластівочки постаріння зраджували ознаки карикатурного спотворення колись правильного, може і гарненького, але для Олени завжди несимпатичного лиця. Зникла симетрія очей, втрачав свою рівну лінію рот, набрякав від вугрів і поширених пор ніс. Зрештою, Меланія вже в 30 років робила на Олену враження передчасно зів'ялої квітки, хоч Нестор в той час захоплювався божественною формою її довгої шиї. На фотографіях часів молодості Меланія вже тим була кращою від натури, що та на портреті не рухалась і не галасувала. Згадалось, ніби майнув перед очима давно забутий краєвид. Чому ж вона, Олена, не має фотографій своєї юності? Може тому, що на лісничівці у лісках Фотографічний апарат був такою диковинкою, як у ту пору автомобіль. А може ще й тому, що оленені добрі опікуни вважали, що порядній дівчині вистачить фотографуватись двічі в житті, коли йде до першого причастя і до шлюбу, але за повсякденними клопотами не скористались із тих нагод. Одні тільки очі Сфотографували мене, коли мені було сімнадцять. Але чи не побляк в їх пам'яті і той портрет за стільки років? Пораючись біля чаю, хоч як дивно, але в домі тільки одна Мариня заварює чай за рецептом доктора Гука. Олена думала про Меланію. Що такого могло скоїтись в Чугрові, що так її Виколіїло. Меланія було не раз приїздила до Олени розстроєною. Звичайно, причиною її збудженого стану була байдужість преосвященного до долі родин сільських священиків, чи негідна священичого сану поведінка Михайлового сутрудника, отця Голубінки, чи нехлюйське недбальство самого Михайла але завжди її нарікання скидались на протест свідомої своїх прав і сили людини, яка з пересердя під свіжим враженням дає вихід своєму незадоволенню. Цим разом за столом у їдальні сиділа нещаслива, морально вбита жінка, яка не знаходила в собі сили хоч частково маскувати своє горе. Меланія з таким нетерпінням накинулась на чай, ніби в чашці містились ліки від її нещастя. Заспокоївшись плачем, а може і гарячим чаєм, Меланія стала посилати Олені короткі зрадницькі погляди. Напевно, жалкувала, що показалась перед Оленою такою розклеєною, належала до типу людей – для яких випадковий свідок їхнього падіння – це не хтось, кого варто б задобрити, а ворог, якого треба знищити. «А як же ж тобі ведеться, Гелюню?» – питала зміїною фальшивістю, що не пройшло повз вуха Олени. Не знаючи, якої відповіді жадає від неї Меланія, Олена вирішила, що краще буде, коли дасть добру. Слава Богу, все в порядку. Меланія видовжила шию, мовби вона в неї була на пружині. Та що ти кажеш? Все в порядку? перепитала єхидно. Олена, як звичайно, зніяковіла, чи щось не так сказала? Ти собі думаєш? «Що біда тільки до мого дому знайшла дорогу, а твої ворота минула?» «Та й мої не минула», – зміркувала нарешті Олена, що Меланії треба, щоб і вона була нещаслива. Меланія атакувала далі. «А ти навіть не спитала, чого є така розстроєна?» «Не спитала, бо думаю, що як вважатимеш за потрібне, то сама скажеш. «Я тобі скажу, ага, я тобі скажу», бубоніла ніби не до Олени Меланія, шукаючи щось пальцями в себе на блузці. «Але, аби ти не була така певна, що в тебе, слава Богу, все в порядку, то я зараз скажу тобі таке...» Олена вся в страху, не знає, як і чим вибачитись перед Меланією за ту необачну фразу? Та я кажу, хто знає, чи є гори більше, твоє чи моє. Ти думаєш, я вже забула, що Неля, можна сказати, за життя, закопала себе тим одруженням. Та вже запізно. Меланія вже скуштувала смаку помсти. Вона якось спокорячому скрутила голову вбік і, щурячи і без того підпухлі відплачу очі, врешті кинула важким. Аби ти знала, що мої сльози не впадуть на камінь. А знаєш, через кого плачу? Через твою доньку. Через мою доньку? Через мою доньку? Олена була до тої степені заскочена, що й не спитала, через котру саме і з якої причини. «Ти плачеш через мою дитину? Господь з тобою, Мелясю!» «Так», – з цілковитим переконанням підтвердила Меланія. «Господь зі мною, і Він не залишить мене, бо ніхто з моєї родини не водиться з безбожниками» як твоя, як твоя мала господинька, от через кого моє горе і мої сльози. Коли Меланія назвала ім'я Ольги, Олені відразу відлягло від серця. Увесь лемент Меланії, так крясно скроплений слізьми, видався Олені не більше як істеричним припадком. Плакати через ту, яку Господь створив для того, щоб осушувала сльози іншим. Яка підла вигадка, яка нісенітниця!» Меланія з єхидною гримасою довкола рота великодушно дозволяє Олені помилятись. «Чим глибша віра, тим сильніше розчарування». «Я тобі ще не сказала». «Пан Дорошенко повернув слово Аврельці». Не жахайся. Зробиш великі очі, коли дізнаєшся, що причиною зірвання заручень є твоя Ольга. Тепер уже знаєш, чому мої очі кілька днів не висихають від сліз. Така ганьба. Вдруге наречений повертає слово. Що ти, мама, скажеш на це? Олена нічого не скаже. Вона певна, що Михайлова жінка з'їхала з глузду. Коби хоч скоріше надійшли безбородьки чи з дівчат. Господи, та коли вже на те пішло, то мала господинька у вічі не бачила задрипаного аврельченого нареченого. Меланія, таке враження, любується необізнаністю Олени. Чим глибша віра, тим сильніше розчарування. Бачу, Галюню, що до тебе ще не дійшло. Тобі все ж таки здається, що твоя мала господинька тут ні при чому. Я зразу хотіла пощадити тебе, але твоя самовпевненість, не гнівася, обурила мене. І тому знай, твоя ідеальна, твоя чудесна мала господинька – волочиться з комуністом. Бодай ти здорова була, Мелясю, мало що не перехрестилась Олена. Стільки жахливих натяків, стільки таємничості, стільки погруз, а то нема що на патичка взяти. Якби воно було так, що мала господинка ходила з кимось, то Олена, мама, була першою, хто знав би про це. А вона не береться ручитись за зоню чи славу. А хто був би сказав, що Неля здатна на щось подібне. Але коли йдеться про Ольгу, то вона кладе голову на відріз. Мала господинька, здається, розхворілася б, якби мусила щось приховати від матері. Крім того... Яке відношення може мати Олена симпатія до того, що пан Дорошенко покинув Аврельцю? Меланія підстрибнула так, ніби сіла на їжака. Не покинув, Гелюсю, не покинув, а повернув слово. А це велика різниця. Потім твоя Ольга не з ким-небудь, а з комуністом волочиться. Дочка священика? «І комуніст? Як це звучить для твого вуха?» «Чекай, Мелясю, чекай, не змішуй одне з другим!» «Твоя дитина розійшлася з нареченим, а при чому тут моя?» «Щось воно виглядає так, що й купи не тримається!» Гелюня помиляється. «Все, що тут виклала Меланія, тримається купи, і то міцно!» «Пан Дорошенко...» «Великий український патріот? Зараз, Гелюсю, вона ще не скінчила, зараз. Як відомо, нащадок гетьманського роду, що зрештою і документами стверджено. Я це вже чула, ти мені розповідала».